Тільки з моря. Мені нічого не заважало. Ти дивився, як я їм, і я сказала, наче виправдовуючись. Люблю виноград. А ти сказав. А я люблю тебе. Ковдра заворушилася. Я таблетку забув випити, сказав Віктор. І вибравшись із-під ковдри, почала павна кухню. Читала в кімнаті лампі з молочним скляним абажуром, прислухалася до вхідних дверей у під'їзді, до ліфта чекала на Віктора Молодшого. Часом він приходив пізно, забуваючи її про це попередити. Вона набирала його номер і чула «абонент поза зоною досяжності», або гірше, він не відповідав «думай, що хочеш». Старший син, на відміну від молодшого, був уважний, телефонував щодня, кілька слів скаже, пожартує, і вже знаєш, усе гаразд. А молодшого досі в сім'ї називали малим, хоч його батько в такому віці вже був одружений. Побачивши Галю з розгорнутою книжкою в колі світла під лампою, малий, заввишки майже до стелі, Мовчки зіймав руку, вітаючись, і не припиняючи жувати жуйки. Вона допитувалася, де ти так довго був, що пили. Він коротко пояснював, у Стаса був день народження, або зустрічалися з однокласниками, або затрималися на репетиції. Було ще не надто пізно, за 10.11, але мобілка Віктора Молодчого вже механічно відповідала абонент поза зоною досяжності. Пізні вечір, тиша, книжка. І це неспокійне чекання. Галя читала Фіджеральда, його роман «Ніч лагідна», написаний за кілька років після того, як дружині письменника світській красуні і письменниці Зельді Сейр поставили діагноз «шизофренія». Письменник дуже важко пережив цей злам у житті. Вони з Зельдою були показною парою. Про їхні ексцентричні витівки писали газети, їхні сцени ревностів потрапляли у світську хроніку. Для них слово життя дорівнювало понятю розвага. І так тривало б довго, може б, завжди, коли б не забагато алкоголю і замало часу на те, щоб зреалізувати інші бажання. Фіджеральд ніяк не міг закінчити роману. Почав писати його ще у 1925-му, а серйозно взявся до нього тільки в 1932 згаявши багато часу. І трохи більше, як за рік, «Ніч лагідна» була написана. Зельду лікували у психіатричній лікарні. Вона писала свій роман, а у Фіджеральдовій книжці – Лікар-психіатр одружився з пацієнткою, поринув у безжурне життя багатих нероб і не міг дописати своєї великої праці з психіатрії. Автор тяг у літературу своє особисте життя, але й Зельда, як з'ясувалося згодом, теж писала фактично про себе і Скотта. Прийшла есемеска, схопила мобілку – ні, це від Ірини. Спиш? Набрала її номер. Не сплю. Я щойно з репетиції. Ірина мала якісь новини, що не могли чекати до ранку. Знаєш, що мені сказала Інна? Хто така Інна? Галя відкинула плед, підвелася з крісла, описала вільною рукою широке коло, узяла мобілку в іншу руку. «Ще одне коло другою рукою». Вона завжди щось робила, коли розмовляла телефоном. Її було шкода часу просто теревенити. Квіти поливала, тільки телефонні розмови. Може, тому вони так буйно і росли на підвіконнях, бо вважали, що то вона з ними розмовляє. «Інна – це власниця галереї, де в нас буде показ. Я ж тобі казала». А, ну то що вона. Вона, коли про когось захоче зібрати інформацію, то такого нариє. Міс Марпл відпочиває. Так, є тут один такий Ян Кумпа. Я його зустріла випадково і запросила взяти участь у показі. Випадково, розумієш? А виявляється, він один із тих, хто дав гроші на реставрацію скульптур Пінзеля. Можеш собі уявити, щоб такий збіг а він про це, ані чи чирк, мабуть, думає, що я навмисне до нього підійшла. Що ти там чехаєш, хекаєш? Галя нахилялася то ліворуч, то праворуч, і була певна, що на тому кінці нічого не чути. Коротко відказала. Вечірня розминка. І повернулася до теми. Хіба реставрацію не держава фінансувала? Там і бюджетні гроші були, і від приватних осіб, мені Інна розповідала. Вона знає, бо її товаришка в картинній галереї працює. Каже, ті скульптури мали жахливий стан, і ще кілька років, і все. Були наче ті гриби-порхавки. Натискаєш злегка, а вона під рукою вгинається. Ризикуєш дірку пальцем пробити. От-от, здавалося, оболонка лусне – Порохнява середина висиплеться. Шашель поточив. Щоб урятувати їх, грошей треба було до смутку. «Він цікавий тобі, цей Ян Кумпа, я бачу». «Мені?» Хех. «Ну, він усім цікавий. Он як Інну заінтригував. А вона симпатична?» Ну, товстенька така, вся в сріблі Каже в нього бізнес Не те, щоб великий, ну, середній Якийсь автосервіс, автомийка, автозапчастини Десь на Київській трасі А твій Віктор його може, до речі, знати Як хочеш про нього дізнатися більше, поговори з ним сама Та я ж не про те